și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru cinstit audiență de iubitori Ai Cuvântului Lui Dumnezeu, programul numărul 173 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, din dorința de a face emisiunile noastre cât mai atrăgătoare și în special folositoare, am ales ca în deschidere să prezentăm diferite istorioare, întâmplări adevărate, scurte basme cu morale foarte sănătoase. De o bucată de vreme ne ocupăm cu prezentarea unor date scurte, istorice și biografice din viața ucenicilor Domnului Isus, așa cum le-am găsit și eu prezentate într-o carte, alături de cele care ni le lasă Scriptura. În programul de astăzi am ales să vorbim despre Simon. Apostolul Simon Cananitul, înainte de a fi fost chemat la apostolie, a făcut parte din partida zeloților. Aceștia erau niște naționaliști fanatici, neîmpăcați dușmani ai Romei și a străinilor, precum și chiar a fraților lor care consimțeau să colaboreze cu romanii să fie în slujba lor. După chemarea sa, el învăța că trebuie să-i iubească, să fie bun cu toți. Astfel ajunge prieteni și părtași la apostolie cu Matei Vamesiu. Pentru mărturia purtată de el printre evrei, a avut de suferi multe, iar în cele din urmă a fost răstignit, cum au fost și alții dintre ucenicii Domnului Isus. Iată, iubiții mei ascultători, că și acest ucenic, împreună cu ceilalți, a împărtășit moartea de martir. cei care îl urmează pe Domnul Hristos, în special cei care doresc și nutresc nădejdea aceasta, credința că vor împărăți împreună cu el în slavă, negreșit că nu vor putea ajunge pe alt drum acolo decât pe drumul pe care a mers el însuși. Și drumul acesta trece prin valea umbrei morții, prin suferințe, prin prigoane, de toate felurile. Dacă înainte vreme vrăjmașul a încercat să persecute, să prigonească trupurile ucenicilor Domnului și a văzut că nu poate, astăzi vine și dă atacuri mai perfide, se îmbracă în înger de lumină Și prin gurile celor care Se cheamă și se numesc frați ai noștri Ne așa cum am auzit Și în mesajul lecțiunei trecute Chiar de către cei care poartă Numele frumos și minunat de cărturar Și de bătrân Acesta este drumul credincioșilor Acesta a fost dintotdeauna și va veni Până când Domnul Iisus ne va duce cu El în slavă Vrem să fim cu El în slavă Trebuie să împărtășim cu El aici o Cara. Doamne Tatăl nostru ceresc Ajută-ne, te rugăm, că pe parcursul celor uh, aproape 30 de minute, cât vom sta în fața cuvântului tău și vom auzi mesajul pe care ni l-a dus și astăzi din Evanghelia după Matei, să avem inimile deschise, să înțeleagă mai bine adevărul, că dacă vrem să ajungem la tine, nu putem pe alt drum decât pe acela că l-ai deschis tu. Cine ar putea să-și deschidă prin sine însuși un drum până la Dumnezeu cel de trei ori, sfânt și șapte ori săvârșit, în afară de tine? Ajută-ne să înțelegem bine lucrul acesta, să primim astăzi crucea pentru ca la urmă să ne încununezi cu slava. Slăviți să sfie numele pentru ce ai făcut și ce ai să faci astăzi pentru noi, învățându-ne din Sfântul Tău cuvânt și împuternicindu-ne să primim, să mergem pe drumul pe care ai mers Tu împreună cu Tine. Amin. Crucea. Viața mea a adus crucea lui Isus, slavă lui Hristos. Iubiți ascultători, am ajuns cu studiul nostru în Evanghelia după Matei la capitolul 20. Am început rândul trecut să vorbim despre versetul 22, în care ni se prezintă cererea mamei fiilor lui Zebedei de a-i pune pe fiii ei unul la dreapta și altul la stânga Domnului Isus, atunci când se va afla El în slavă. Cugetând asupra rugăcinii, pentru că mama prezintă o rugăcină aici, Trebuie să fim totdeauna călăuziți de Duhul Sfânt, să avem mare grijă, care ne învață cum trebuie să ne rugăm și să avem totdeauna Duhul nepădării de Sine, care spune pururea, facă-se voia ta. Ce frumos s-a rugat un om al lui Dumnezeu, care era în același timp și un învățat, cu numele Pascal. Dă Dumnezeul meu să primesc orice mi se poate întâmpla, cu aceeași indiferență a Duhului, căci eu nu știu ce vreau și nu pot, fără o să doresc un lucru mai mult decât altul, fără să mă fac judecător și răspunzător pentru urmările pe care înțelepciunea ta a vrut să mi le ascundă pe drept. Doamne, știu că știu numai un lucru, anume, este bine a -ți urma ție și rău a te jigni. În afară de aceasta, nu știu care este lucru cel mai bun ori cel mai rău în toate lucrurile. Nu știu ce slujește celui mai mare bine al meu, sănătate sau boală, avere sau sărăcie sau orice alta în lume. Iubicilor, rugăciunea lepădată de sine totdeauna este pricină de bucurie pentru Dumnezeu și ascultată la timp. Domnul Iisus în răspunsul pe care îl dă femei spune, nu știți ce cereți. Neștiința este o caracteristică a noastră a oamenilor. Cât de învățat ar fi cineva, cât de multe lucruri ar ști, față de ceea ce nu știe, este un pitic înaintea unui munte. Câte nenorociri ar fi ocolite în viață, dacă omul s-ar cunoaște pe sine, cum că nu știe de săvârșit nimic, lăsând totdeauna o latură deschisă pentru a primi învățătura și deci să nu fi hotărât în hotărâri definitive. Hotărârile definitive, sentințele grebite, totdeauna nefericesc viața. Nu știți ce cereți. De câte ori cerem lucruri în rugăciune de la Dumnezeu, pe care niciodată nu le primim? De ce oare? Dumnezeu care știe totul, nu ne da aceste lucruri, pentru că dândunile ne-ar face rău. Un copil care ar cere tatălui său briciul, desigur, nu l-ar primi. El nu știe că briciul i-ar face un rău atât de mare, pe care nu l-ar mai putea repara. Nu știți. Dacă și-ar da seama omul că nu știe, ar fi mai atent în toate privințele și nu ar porni cu grăbire pe nicio cale necunoscută. Neștiința aduce moartea, cum găsim scris la cartea Vechiului Testament, Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, se ruga Domnul sus pe cruce. Odată, filozoful Socrate a fost întrebat de unul din ucenicii lui. Maestre, cum de spui că ai ajuns să știi că nu știi nimic? Dacă tu, care ești cel mai învățat dintre toți, nu știi nimic, ce să mai spunem noi, care într-adevăr nu știm nimic? La aceasta Socrate i-a răspuns Eu am ajuns să știu că nu știu nimic, dar ceilalți oameni încă n-au ajuns să știe acest lucru Este de mare însemnătate să știi că nu știi, căci atunci vei merge la acela care știe și te poate învăța dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, scrie apostolul Iacov, s-o ceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată. Ca să ceri înțelepciune, trebuie să știi mai întâi că nu ai înțelepciune. Nu știți ce cereți. Nu știți ce faceți. Nu știți deosebit lucrurile. Numai cine a primit Duhul Sfânt știe voia lui Dumnezeu, Știe dragostea lui Dumnezeu, știe lucrarea lui Dumnezeu, știe adevărul lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, poți fi savant în lucrurile lumii și totuși analfabet în lucrurile lui Dumnezeu. Duhul Celui Atotputernic de priceperea, spune Iov în capitolul 32 cu versetul 8. Fără Duhul lui Dumnezeu, fără călăuzirea lui, suntem în stare să săvârșim cele mai mari crime. Cine are Duhul lui Dumnezeu se cunoaște și după vorbă, dar și după faptă. El răspândește pretutinde în pacea și lumina lui Dumnezeu. În convorbirea cu ucenicii, cu cei doi ucenici, fiii Zebedei, care s-au grăbit să spună Domnului Sus: da, noi putem să bem paharul cu care, pe care vei bea tu și să fim botezați cu botezul cu care vei fi botezat tu, Domnul Iisus le spune, Citim versetul 23, și El le-a răspuns,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 Citim la Filipeni 2,6 că totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci lăsat totdeauna Tatălui locul din tâi. Dar asta numai ca să ne învețe pe noi smerenia și lepădarea de sine. De aceea s-a și făcut deopotrivă cu noi. Mândria lui Lucifer n-a putut fi biruită decât prin smerenia Domnului Isus Hristos. Adevărata lepădare de sine este atunci când te lepezi de ceea ce ai dreptul să păstrezi. Deci, adevărata lepădare de sine este atunci când te lepezi de ceea ce ai dreptul să păstrezi. Smerenia și lepădarea de sine a Domnului Isus se vede prin starea de necurmată atârnare de Dumnezeu Tatăl, pe care o luase în mijlocul ucenicilor. În această poziție... El le spunea că nu este dat să le dea locurile în împărăția sa. Aceasta este treaba tatălui său. Orice har își are izvorul în tatăl și este dat nouă oamenilor prin Mântuitorul Isus Hristos. Așa stau lucrurile și cu șederea la dreapta și la stânga scaunului de domnie al lui. Tatăl a pregătit lucrul acesta pentru cei care a găsit el cu cale după norme fixate, stabilite de el și nu după favoritism. Am putea spune aici că munca smerită, rodul cules și jertfa adusă va fi o garanție pentru răsplata aceasta, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Tronul este plata pentru o stenelă, iar nu o milă dată din ambiție. Este răsplata dreptății și nu neapărat cedarea intervenționismului. Harul domniei este deosebit de harul mântuirii și al vieții. Împărați vor fi numai aceia care vor fi asemenea cu Domnul în suferințe și în moarte. Acest gând se află la 2 Timotei 2 cu 12. Toată chestiunea este să bem paharul acesta fără să ne strâmbăm. Să nu răbdăm numai fiindcă n-avem încotrou, ci să răbdăm liniștiți și din dragoste pentru Mântuitorul nostru care și-a dat viața pentru noi. Vom primi cununa împărăției numai atunci când noi nu așteptăm să o luăm, când nu facem caz de ea, când Tatăl nostru Ceresc vede în inima noastră cu adevărat lepădarea de toate, chiar și de fericirea veșnică. Lepădarea de sine este mâna care ia cu nună împărătească pregătită de Dumnezeu, cu așezată pe cea mai înaltă culme din univers. Muntele Înălțării Dumnezeiești îl urci numai coborându-te din trenul euului personal. În versetul următor, în versetul 24, Aflăm acum că discuția aceasta dintre Domnul Isus și cei doi ucenici avea martori. Haideți să vedem reacția martorilor. Citim versetul. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Iată că nimic nu se aprinde mai ușor ca flacăra invidiei. Cea mai mică atingere este de ajuns pentru izbucnirea unui mare incendiu. Dacă vrei să cunoști pe cineva... Cât este de lepădat de sine, uită-te la flacăra ramâniei și invidiei care l-a prinde. Cel invidios încă nu s-a pocăit, încă nu a intrat prin poarta lepădării de sine în împărăția dragostei, încă nu este dezlegat de lanțurile puternice ale lui Lucifer. Tu spui că dorești ființelor fericire veșnică, dar când este vorba de o mică onoare trecătoare, arzi de invidie. Cum se împacă lucrul acesta cu pocăința? Cum ar putea găsi gândul lui Dumnezeu, acela care este invinios de propășirea altora? Cum ar mai putea ajunge la pace și dragoste cel aprins de flacăra invidiei? Căci unde ajunge focul acesta, nimicește totul în jurul lui, lăsând inima pustie. Niciuna din florile virtuților nu pot crește unde arde focul invidiei. Vedem din versetul de mai sus că cei zece ucenici s-au mâniat când au auzit discuția dintre Domnul Isus și cei doi ucenici care ceruseră o favoare. Mânia lor era cu totul neîntemeiată, pentru că Domnul nu le promisese nimic, ci din potrivă. Dar când este vorba de invidie și mânie, mintea nu mai folosește la nimic. Unde intră invidia și mânia, fuge mintea sănătoasă care poate judeca drept. Cei zece ucenici, numai auzind vorbindu-se despre favoare, și deja le s-a întunecat totul înaintea ochilor. Dar dacă Domnul ar mai fi și favorizat, ce s-ar fi întâmplat? O sărmană inimă omenească, în ce stare îngrozitoare te zbați! Ochii și urechile invidiosului și mânuiosului văd ce au totul denaturat. Ba chiar văd și aud unde nu este nimic de văzut și de auzit, când e vorba de rău, și nu văd și nu aud nimic atunci când este vorba de bine. Frații mei, păziți-vă de flacăra diavolului, care este invidia și mânia. Ea pustiește toată viața voastră când va a aprins. Adesea, pe unde a trecut acest foc vrăjmaș, nu mai poate crește nimic bun. Să stingem flacăra invidiei cu apa pocăinței și ale pădării de sine. Să ne procurăm această apă de la Mântuitorul nostru, cel ce este plin de har. Oricine dorește să primească harul pocăinței și al lepădării de sine, îl va primi neîntârziat. Celui care nu dorește acest lucru, Dumnezeu nu-i poate da nimic. Nimic nu-l mai poate atinge pe cel care nu există, pe cel care s-a lepădat de el. Diavolul își trimete clipă de clipă săgețele lui arzătoare, dar dacă nu găsesc nicio țintă în cale, nu pot face niciun rău. Euul meu este singura țintă pe care o pot atinge aceste săgeți vrăjmașe. Aflăm deci că cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. S-au mâniat acești zece ucenici pentru că și ei zăceau de aceeași boală, anume să fie mari, să domnească peste alții, să fie capi. Vai cât de puternic este Duhul Luciferic în om, Duh care vrea să se așeze în locul lui Dumnezeu. Aici este toată taina mântuirii. Detronarea Duhului Luciferic din inima omului ca să poată domni Dumnezeu. Unde sunt două capete, nu poate fi pace și fericire. Într-un ziar din București, ziarul magazin publicat în anul 1975, a apărut un anunț care spune așa O viperă cu două capete, exemplar rar de acest fel, descoperit de noi în zona băilor Herculane,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 Această viperă a trăit trei luni în grădina zoologică din București. Încheia citatul. Biserica este trupul, iar Domnul Hristos este capul, singurul cap. Cine vrea să domnească în biserica Domnului Hristos, cine vrea să fie cap, adică să fie conducător, acela se ridică împotriva Domnului Hristos, care este adevăratul și singurul cap. Nu pot exista două capete la același trup și să fie în același timp pace și fericire. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce sunt oare atâtea capete, atâtea partide religioase în creștinism? Totuși biserica este una, iar capetele acestea vor fi curând tăiate de Domnul Iisus Hristos, care va veni cu mare slavă după cum a promis. Iubiți ascultători, Domnul Isus ia o anumită atitudine față de împrejurarea aceasta și își învață ucenicii pe marginea celor ascultate în felul următor în versetele 25 și 26 din Matei 20. Isus i-a chemat și le-a zis, Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Observăm că neamurile au viața lor, voia lor, rânduia lor, care nu se potrivește deloc cu viața Domnului Isus, cu voia lui și cu rânduirea lui. Biserica Domnului Cristos are felul de a fi al Domnului Cristos. Are viața Domnului Cristos, viața lui Cristos și rânduia lui Cristos. Deși ea trăiește în mijlocul neamurilor, Biserica nu are nimic de a face cu ele. Nu are ce învăța de la ele. De îndată ce încearcă să introducă ceva din felul de a fi al neamurilor în viața ei, este pericol de moarte. Este ca și cum ai introduce puțină o travă în lapte. L-ai stricat. În biserica Domnului Hristos, nimeni nu este mai mare, nimeni nu caută să stăpânească, sau să-și impună punctul de vedere, pentru că biserica este trupul Domnului Hristos, iar el este capul. Numai capul gândește, mâna, piciorul sau oricare alt modular al trupului se supune comenzilor primite de la cap. Când cineva se ridică să domnească în biserică, să stăpânească sau să poruncească, acela caută să introducă viața neamurilor voia lor și rânduia la lor în biserică. Biserica atunci se transformă într-o partidă religioasă lumească, într-o organizație firească. Ea încetează de a mai fi o organizație duhovnicească, călăuzită de Duhul Sfânt, încetează de a mai urmări interesele Domnului Hristos, ci caută folosul său. Dacă este vorba totuși de un fel de conducere în biserică, atunci aceea este o conducere colectivă, nu monarhică, adică unul singur, așa cum a rânduit Duhul Sfânt, și anume, prezbiteri, diaconi, episcopi. Într-o comunitate trebuie să fie mai mulți episcopi, adică supraveghetori, și mai mulți diaconi și prezbiteri, așa după cum vedem la Filipeni 1 cu 1 și la faptele apostolilor 20 cu versetul 17. În firea vechea omului zace dorința de a fi mai mare. Niciun om nu este scutit de această dorință. De copil vrea omul să fie mai mare peste cineva, să poruncească și să își impună punctul de vedere. Aceasta este sămânța luciferică sădită în firea omenească. Cel născut din nou însă își omoară zilnic firea veche, deci și dorința de a fi mai mare și în felul acesta se poate păstra în trupul Domnului Hristos. Adevărat spune un înțelept pe nume Confucius, zice el așa, cel care-i drept el însuși nu are nevoie să comande. Totuși merge, cine nu-i drept el însuși poate porunci, dar nu-i ascultat. Când cei doi ucenici Iacov și Ioan doreau să fie mai mari, ceilalți zece s-au mâniat, adică nici ei nu erau altfel. Duhul de mărire zăcea și în inimile lor. A umbla însă, după mărire este un blestem. Mereu vei avea sub tălpi flacăra invidiei și mereu cugetul va fi întinat cu bănuieli rele față de aproapele. Bine a spus și Shakespeare, zice el, blestemul măririi este că puterea desparte de cugetul cel bun. La temeria bisericii stăs smerenia reală. Numai cei smeriți înțeleg conducerea Duhului Sfânt și se pot uni cu această conducere a Duhului. Unde nu mai este conducerea Duhului Sfânt, se observă tirania omului. Domnul Isus, spre deosebire de Lucifer, care a vrut să se înalțe, s-a smerit, s-a coborât până în cele mai de jos și astfel a fost înălțat de Dumnezeu Tatăl la înălțimea cea mai mare. Aceasta este o lege de netrecut. Domnul Isus își continuă gândul în versetul 26 și învățătura pe care le dă ucenicilor spunând Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru Observăm că dacă ne-am aduce aminte din ce mlaștină de păcat am fost coși, N-am ține capul atât de sus și n-am cere atâta cinste pentru noi Judecăm pe apostol cu asprime văzând cât erau de ambițioși și cum căutau să se întreacă unii pe alții avem noi însă dreptate să-i judecăm așa? La ei părerea bună pe care fiecare o avea despre sine era nevinovată și nu o ascundeau unii față de alții. Pe când adeseori mulți dintre oameni își ascund mândrie sub vălul unei modestii prefăcute... În școala Domnului Sus și în atingerea de fiecare zi cu el, învățăm să fim smeriți și înțelegem că adevărata mărire nu stă în a te ridica deasupra altora și ai stăpânii, ci din potrivă să stai la picioarele lor și să le slujești, biruindu-te pe tine însuți în lucrurile mici ca și în cele mari, silindu-te să arăți vrednicia altora, arătându-te tu însuți neînsemnat în fața lor și neîngrijindu-te atât de drepturile, ci mai ales de îndatoririle tale. Să ne obișnuim a socotii pe frații noștri mai buni decât noi, să fim aspri cu noi înșine, dar foarte îngăduitori cu alții. Acesta este cel mai bun mijloc prin care ne putem face ucenicia pentru cer și numai așa vom putea ajunge să intrăm fericiți în viața veșnică. Cât de adevărat spune și misionarul Stanley Jones, zice el, nu acela care are cel mai mare număr de slujitori este mai mare, ci acela care slujește celui mai mare număr. Lucrarea Domnului Hristos a fost izvărută din adâncul inimii sale. El nu a fost silit de nimeni să facă această lucrare, ci de bunăvoie și fără murmur s-a coborât pe pământ. Și dacă El ne-a slujit nouă, să dovedim prin viața noastră că suntem rupti din inima Lui, că ne asemănăm cu El slujind smeriți tuturor. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 173 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Haideți acum, ca în cele două minute și jumătate care ne-au mai rămas disponibile, să ascultăm câteva cugetări de ale Sfinților Părinții ai Bisericii în relație cu smerenia. Sfântul Macarie cel Mare vorbește despre smerenie cu aceste expresii. Dumnezeu s-a arătat oamenilor îmbrăcat în smerenie și cine între oameni se va îmbrăca în smerenie, se va face asemenea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 el spune așa, cel smerit nu-și aduce aminte de răul pricinuit de alții și nu-l osândește pe omul care păcătuiește. În felul acesta, el dobândește iertarea păcatelor prin trei mijloace. Primul este acesta, pentru că el nu judecă, nu va fi judecat. Al doilea, ca unul ce este smerit cugetător, este îndreptățit. Și al treilea, ca unul ce iartă, primește și el iertare. Și ultima de Talasie Libianul, slava deșartă o stingi făptuind înascuns, iar mândria o izgonești nedisprețuind pe nimeni. Doamne, ajută ne să nu disprețuim nici noi pe nimeni, pentru că tu pe toți ai iubit și pentru toți ai murit, Amin.